إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 ان الله كان عليكم رطيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومجدئ الى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Wa syarral umuri muhdasatuhah. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Ikhwan fidjin rahmani wa rahimakumullah. Pendengar dari roja, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita. Melindungi kita. Membimbing kita. Memberikan kepada kita istiqamah di atas jalannya. Hingga kita menghadap Allah hingga umur kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita lah bahwa perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala baik itu dalam kehidupan dunia ini di alam barzakh maupun nanti di hari kiamat dan sudah kita dengarkan bersama bahwa akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan dunia ini dia akan terhalang dari cahaya ilmu dia akan terhalang dari ketaatan kepada Allah di antaranya juga dia akan melahirkan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya akan disulitkan urusannya di dunia dan kalau kalau tahu dia mendapatkan kemudahan maka sebenarnya itu merupakan istidraj yang nantinya dia akan mendapatkan siksa Baik di dalam kubur Maupun di akhirat Naudzubillahimindalik Untuk kemudian akan kami sampaikan Yaitu Uqubat Al-Ma'asifil Barzakh Balasan-balasan dari perbuatan dosa Yang akan dialami oleh seseorang dalam alam barzakh Yaitu dalam alam kubur Kita tahu bersama Pendengar wajah yang dimuliakan Allah, bahawa Allah berfirman, Kullu nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, setiap yang bernapas pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan kita manusia yang memiliki nyawa, kita akan meninggalkan dunia ini. Kalau mati merupakan akhir dari segalanya, maka lakukan apa yang kau mahu. Maka lakukan apa yang kau inginkan di dunia ini. Penuhi segala syahwat. Penuhi segala keinginan. Jangan peduli dengan apa yang dikehendaki Allah. Apakah syahwatmu yang kau lakukan itu melahirkan murka Allah atau melahirkan ridha Allah? Maka jangan kepedulikan. Kalau memang kehidupan dunia ini kematian merupakan akhir dari segalanya. Dan tidak ada lagi kehidupan setelah itu Namun kita sebagai seorang muslim hendaklah beriman Dan kuatkan keimanan ini Mantapkan keyakinan ini Jangan tergoyahkan sedikit pun Bahawa setelah kematian Ada alam barzakh. Setelah kematian Ada alam akhirat Maka setiap orang yang hidup pasti akan mati dan kematian meskipun seorang lari dari ini akan menyergapnya. Di mapat dimanapun dia berada. Kapar pun dia berada. Tidak memilih. Tidak pandang bulu orang kecil atau orang besar. Tidak memilih orang tersebut memiliki kedudukan atau rakyat jelata. Allah SWT berfirman. Qul innal maut al-lazhi tafirra minu fa'innahu mula'kikum. Katakanlah. Kematian yang. Kalian lari darinya pasti akan menjumpai kalian dan tidak ada di antara kalian yang tahu seorang pun di mana dia akan mati. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس في أيardin تموت. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari, apa yang dia lakukan esok hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu. Di bumi mana dia akan meninggalkan dunia ini Ayol adik Allah yang aku yang kucintaikan Allah Ketahuilah bahwa kematian bukan akhir dari segalanya Kematian akhir dari kehidupan dunia yang sangat sebentar Sebagaimana Nabi SAW Kun fit dunia Kana kehorit Auk habir safilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang melintasi jalan yang menyeberang jalan Kita ketahui orang asing akan kembali ke tempat semula Orang asing yang berpergian akan kembali ke rumahnya akan kembali ke negerinya dan kita ketahui seberapa panjang dan seberapa lama orang melintasi jalan, maka itulah perbandingan kehidupan dunia ini. Kita semua akan kembali kepada Allah, kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah pada hari yang akan dikunci mulut-mulut kalian, tangan-tangan kalian akan menjadi berbicara dan kaki akan bersaksi apa, atas apa yang telah lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma naqti'u 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima Pada hari di mana kami kunci mulut-mulut mereka, kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara dan kami jadikan kaki-kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka lakukan. Kita bisa berbohong kita bisa menyimpan data, kita bisa merusak data, kita bisa menghancurkan data tapi ingat bahwa semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Rabbul alamin. Sehingga kita wailah sebagai orang yang beriman haruslah yakin bahwa ada balasan-balasan. Bagi seseorang yang melakukan dosa atau melakukan ketakatan, ia ya akan dialami dan akan diterima dalam barzakh. Akidah al-sunnah wal-jamaah menetapkan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Akidah al-sunnah wal-jamaah menetapkan adanya fitnah kubur, menetapkan adanya pertanyaan mungkar dan nekir. Pertanyaannya adalah. Siapakah kita untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nekir? Apa yang akan dihadapi oleh seorang yang meninggal dunia dalam kubur? Maka akan kita dengarkan bersama Akibat-akibat perbuatan dosa Yang akan dialami oleh seseorang di alam barzah Alam barzah merupakan kebenaran Alam bala zahat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hattah iza jaaahadhumul maut Tala rabbir ji'un Laalli a'amalu salihan Fima darabtu Kalla innaha kalimatun Wa qairuha Wa minwaraihim barzakun ila Yawbi yub'atun Hingga tatika datang Kepada salah seorang diantara mereka Kematian ia mengatakan, Ya Allah, Ya Tuhan, Ya Tuhanku, Irji'uni, kembalikan aku. Semoga aku bisa melakukan amal soleh yang aku tinggalkan dahulu. Ketahuilah, itulah kalimat yang dia ucapkan. Sementara di belakang mereka ada alam barazah yang membentang hingga hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Dekhwan Fiddin, Rahman Iwa Rahimankum Allah, Pendengar Raja yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, Kapan lagi kita akan bertobat kepada Allah? Kapan lagi kita mohon ampun kepada Allah? Kapan lagi seseorang mau bersedekah? Apakah menunggu? Akan dicabut nyawanya? Lalu mengatakan, Ya Allah, akhirkan ajalku Aku mau bersedekah Apakah menunggu Ajalnya berada di kerongkongan Untuk kemudian mengatakan Ini, ini, itu betul Aku mau bertobak sekarang Apakah menunggu Tangannya sudah tidak bisa bergerak Kakinya menjulur Waltafadisatubisat Kedua betisnya telah menempel. Tanah merekam sakitnya sakaratul maut. Maka ketahuilah masing-masing kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali harapan kepada Allah Rabbul Alamin. Sadar dan sadarlah bahwa kehidupan ini ada sebentar. Kehidupan ini tidak akan kekal, yang kekal adalah kehidupan akhirat. Namun sayangnya bel tuk siruran hayat dunia wal kirothu khiroh agokoh. Bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia ini, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ayo lih keyakinan kita akan kehidupan akhirat. Tidak boleh digoyahkan dan tidak boleh kita mundur sedikit pun. Mendala kita memantapkan hati untuk senantiasa beriman dan menambahkan keimanan. Akan adanya fitnah kubur, akan adanya nikmat kubur, akan adanya siksa kubur. Dan kita bertanya, apakah kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur? Allah Wabillambsyawab. Tentunya kita semua berlindung kepada Allah dari siksa kubur yang akan terbentang hingga hari kiamat. Ayol ikhwah, disebutkan oleh Dr. Ahmad Farid, beberapa akibat yang akan dialami oleh seseorang ketika mereka melakukan perbuatan dosa di dunia, ancaman-ancaman yang akan diterima baginya dalam kehidupan alam barzah yaitu alam kubur dinamakan azabul ul azab kubur dikarenakan pada umumnya orang dikubur dan al-barzah sebagaimana mujahid mengatakan adalah pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat Bagaimana dalam firman Allah, Rasulul Al Rahman, wabainahuma berzakhun laya bagian diantara keduanya, yaitu air tawar dan air laut itu ada pembatas yang tidak bisa bercampur antara keduanya. Demikian pula alam alam berzah, alamul berzakh ada alam yang membatasi kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat kelak. Di mana kehidupan di alam kubur merupakan cerminan bagi seseorang bagaimana nanti di akhiratnya. Yang pertama akan dialami Aku baktul munafik wal jahil bi amrillah wa nayhi wal kafir. Akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang munafik. Orang yang bodoh terhadap perintah Allah dan merahkan Allah. Dan juga orang kafir dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Alimah mena An-Natsai, Wahmad dan yang lainnya dari sahabat Al-Barooh ibn Al-Azib, bahawa apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sebagaimana Abdullah Al-Bawwab Rajeh mengatakan ketika kami mengantarkan jenazah berada di samping jenazah di pemakuburan Baqi Al-Hurfah maka kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendatangi kami sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau duduk dan kami duduk di sekitar beliau. Karena kan di atas kepala kami ada burung yang bertengger. Dan jenazah tersebut dibuatkan baginya lubang lahat. Lalu beliau mengatakan, A'udzubillah min a'zhabinu qaber. <tuh> Salah samarad. Beliau berlindung kepada Allah. Dari azab kubur. Dengan mengatakan, aku berlindung kepada Allah. Dari azab kubur. Mengatakan tiga kali. Kemudian beliau bersabda. Innaal-Abdul-Muhammim, jika kahana fi ibal min al-Akhirah, wa anjutai min al-Dunya, nasehat ilyahil-Malaika, kahna pada wujudum al-Sham, ma'hum kafan min akfan al-Jannah, wa hanutul min hanut al-Jannah, fajalsu minhu bersabda, sesungguhnya. Seorang hamba yang beriman. Apabila sudah menghadapi kehidupan akhirat. Memutuskan dirinya dari kehidupan dunia ini. Iaitu menjelang kematian. Datang kepadanya. Beberapa malaikat. Seakan di wajah mereka ada matahari. Dan mereka membawa kain kafan dari ta'in kafan surga dan wangian dari wangian surga mereka duduk di samping orang yang mau mati tersebut yaitu seorang hamba Allah yang beriman bertakwa kepada Allah duduk di sampingnya sepanjang mata memandang summa malakul maut hatta yajlisa 'inda kemudian datanglah malakul maut Hingga duduk di samping kepalanya. Dan ini menunjukkan nama malaikat yang mencabut nyawa. Bukanlah seperti yang sering kita dengarkan yaitu Izrael. Akan tapi <tuh> yang terdapat di dalam hadis dalam sunnah namanya lahmalakul maut. Lalu mengatakan malaikat maut. Fayaqulu ya ayat yang nafsu tajibah, ikhutul ilah ma'furat min wa ridwan, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan ridho Allah. Kau ada tasilu kama tasilu kutrot min fi sakkah. Kemudian Nabi saw bersabda. Lalu keluarlah ruh orang yang beriman, ruh yang baik, mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari mulut teku. Faya akhudhuha, faida akhudhuha, lam yadauha fi yadihi tarufata ainin. Lalu diambillah oleh malaikat maut. Maka ketika mereka melihat ruh tersebut mereka tidak meninggalkan di tangan malaikat maut. Selama mata memejam hatta ya huduhah, fayj aluhah fida likal kafan waza likal sampai mereka mengambilnya dan memasukkan ruh yang baik, ruhnya orang beriman, ruhnya hamba Allah yang bertakwa, ruhnya hamba Allah yang taat kepadaNya, lalu dimasukkan ke dalam kain kafan yang terdapat ruang di dalamnya. Kemudian Wahyak rujuminha katia binap hamiskin wujudat wujudat ala wajil arudi keluar dari kain kafan tersebut wangian wangian yang sangat harum ya seperti harum yang mistik ia ya, paling harum yang terdapat di permukaan bumi ini kemudian Nabi bersabda faiz alu nabiha falayyamuruna biha yakni ala mala min al malaika illa qalumah adzhir rohul taibah Fyakurun fulan, mufulan, bi-ahsan nama-hi, alati kau yusamuna bina di Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam dibawalah ruh tersebut diangkat ke langit dan ketika mereka membawa ruh ini tidak ada yang dilintasi. Ia itu dikalangan para malaikat yang dilewati, dilalui oleh para malaikat membawa ruh orang yang baik ini yang membawa ruh orang yang tak bertakwa kepada Allah kecuali para malaikat yang melihatnya dan dilintasinya mengatakan ruhnya siapa yang sangat baik ini maka para malaikat yang membawanya mengatakan ruhnya Fulan bin Fulan dengan menyebut namanya yang baik yang mereka pakai dalam kehidupan dunia ini حتى ينته بها إلى السماء، فيستفتحون له، فيستح له، فيشعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله، فيقول الله عز وجل أكتبوا كتاب عبد فعليين، Wa riduhu wa'iduhu ila al-ardi minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha akhrijuhum Kemudian malaikat tersebut membawanya ke pintu langit dan mereka minta agar dibukakan pintu langit tersebut bagi ruh seorang hamba yang baik ini bagi ruh seorang hamba beriman bertakwa taat kepada Allah dibukakan baginya pintu lalu fa yusyiruhu min kulli samain muqribuha maka menyebarkan orang-orang malaikat-malaikat yang ada di langit tersebut yang dekat dengan ini, dengan ruh ini sampai dibawalah kepada langit berikutnya sampai kepada langit di mana Allah subhanahu wa ta'ala disitu Allah azza wa jal Lalu Allah di atas langit tersebut, lalu Allah surah Ta'ala berfirman, tulislah kitab abdi yaitu catatan amal hambaku ini di tempat yang sangat tinggi dan kembalikan hambaku tersakrum hambaku ini kepada ke, ke bumi Sesungguhnya aku telah menciptakannya dari tanah. Dan aku kembalikan kepadanya. Dan saat yang lain akan aku keluarkan mereka darinya. Kemudian. Nabi bersabda. Fatu'aduruhuhu fi jasadihi. Fayahtihi malakan. Kemudian. Dikembalikan ruh ke jasadnya. Lalu. Datanglah kepadanya dua malaikat. Fajalisanihi. Lalu mendudukkan hamda ya beriman tersebut fayakun fayqulana lahu fayqulani lahu dan keduanya bertanya man rabbuka fayaqulu rabbiyallah fayqulani lahu madinuka fayaqulu dinul islam fayqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itha rasulullah Fiyakularilahu ma ilmuka, fiyakul Qur'at kitab Allah, faa'mantubhihi, wassaddabtu. Lalu kedua malaikat bertanya kepadanya siapa Tuhanmu? Menjawablah hamba Allah yang beriman dan bertakwa ini. Tuhanku adalah Allah. Lalu ditanya lagi oleh kedua malaikat apa agamamu? Dia mengatakan agamaku Islam. Lalu keduanya bertanya lagi Siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Dia mengatakan Itulah Rasulullah Kemudian bertanya lagi keduanya Apa ilmumu? Menjawablah hamba yang beriman dan taat kepada Allah Aku membaca Al-Quran Beriman kepadanya Dan aku membenarkannya Faiunadi munadin minassamah an 'abdi fasrifuhu min al-janna waftahu lahu baban al-janna kemudian ada yang memanggil dari langit telah benar hambaku ku benarkan baginya surga bukakan baginya pintu menuju surga qala fayatihi min ruhiha wa tibiha min thabarihi mudda kemudian datang kepadanya Iaitu minruhawati bika, Yaitu ruhnya yang yang baik ini dan dibentangkan, diluaskan baginya di alam kuburnya sepanjang mata memandang. Wapolah kemudian Nabi bersabda, wayatihi rojulun husnul wajhi, husnusiyabti burrih. Lalu Nabi bersabda, setelah dibentangkan. Diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang, dibukakan baginya pintu sorga, dibentangkan Padanya menuju sorga. Maka apa kata beliau, Nabi Muhammad SAW datang kepadanya seseorang yang wajahnya sangat tampan, wajahnya sangat baik, bajunya sangat baik, baunya sangat harum. Fayaquluh abshir biladiyya suruk. Hala, ya mukallafikuntu tua kuntatuaat orang yang sangat tampan, harum baunya, bagus bajunya, mengatakan aku berikan kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Faya kululahu maka si hamba yang beriman yang taat bertakwa kepada Allah dia mengatakan siapakah engkau man anta fawajhuka aw wajhulladzi yati bilkhair siapakah anda wajahmu wajah yang penuh dengan kebaikan wajah yang bawa kebaikan fa yaqulu ana amaluqasalih fa yaqulu ya rab akim asah hatta arji'a ila ahli wa mali Setelah mendengarkan jawaban dari orang yang tampan harum baunya, bagus bajunya. Apa katanya orang tersebut mengatakan, aku adalah amalmu yang soleh. Aku adalah amalmu, amalmu ketika dalam kehidupan dunia yang baik. Kemudian si hamba mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, segerakan hari kiamat. Sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku. Subhanallah. Semoga kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Semoga kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat yang akan datang kepada kita ketika orang-orang sudah meninggalkan kita. Anak istri kita yang kita cintai akan meninggalkan kita. Kita akan kesendirian dalam kegelapan alam kubur. Akan menjadi terang benderang dibesalkan kepadanya surga apabila kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir akan datang kepada kita yaitu seorang yang tampan bagunya bajunya baik baunya harum itulah amal baik kita dan kita akan mengatakan semoga kita masuk di dalamnya Ya Allah jadikan kami orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir jadikan kami Allah orang-orang yang bisa datang kepada kami amal saleh yang berupa Seorang yang tampan, baunya harum, bajunya indah, menyenangkan, wajahnya penuh dengan kebaikan. Ayo Alhamdulillah, berimanlah kita kepada apa yang telah dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah, jangan sedikit goyah, karena keyakinan terhadap azab kubur merupakan keyakinan yang tidak bisa ditawar. Bisa kufur seorang yang mengingkarinya, bisa keluar dari Islam orang yang mengingkarinya. Maka kita setelah tahu bagaimana proses seorang hamba beriman dan bertakwa kepada Allah, ketika nyawanya dicabut oleh Allah, disebutkan kepadanya oleh malaikat maut, "Ya ayyatuha an-nafsut thayyibah, irji'i" Ila ukhruji ila ma'afiratim minallah walidwan. Wahai jiwa yang baik keluarlah engkau. Menuju kepada Allah. Menuju kepada ampunan Allah dan kepada ridha Allah. Namun perhatikan ayol ikhwah. Bagaimana seorang hamba. Seorang yang kafir. Bahkan melihat lapar wa innal abdal kafir katalabi wa innal abdal kafir idha kana fin kit'i min ad-dunya wa ibdal min al-akhirah nazala ilayhi min as-sama' malaikatu tansud al-wujuh mahumul ketika seorang hamba yang kafir dan seorang hamba yang tidak bertakwa kepada Allah dalam laqad yang lain sebagaimana penjelasan Syaikh Abdul Al-Rusydi dan juga oleh Syarul Bani bahawa seorang hamba yang kafir atau orang seorang hamba yang durhaka kepada Allah yang suka berbuat maksiat kepada Allah apabila ia terlepas dari kehidupan dunia menghadapi kehidupan akhirat yaitu menjelang kematiannya datang turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang wajahnya hitam di mana mereka memegang al musuh awal musuh. Yaitu bermakna al-kisra mina syar, yaitu pakaian yang terbuat dari rambut. Faizunaminul mudal besar, mereka duduk di samping orang yang berhak kepada Allah ini sepanjang mata memandang. Sumayaji malakul maut diharta ya jeli saindoroksi. Kemudian datanglah malaikat maut, datanglah malaikat maut duduk di samping kepalanya fayaqul ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sukhthi min allahi wa ghadabin qala fataf fatatafarqu fi jasadihi fayantaziha kama yuntaz'u safut min as-sufi al kemudian Setelah malaikat-malaikat yang wajahnya hitam menyeramkan duduk di samping mereka dengan membawa kain yang terbuat dari rambut. Meman duduk mereka di samping orang yang akan meninggal dari orang kafir atau orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah. Lalu datang malaikat maut. Duduk di samping kepalanya. Dia mengatakan, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang rusak, wahai jiwa yang jelek. Keluarlah engkau menuju kepada murka Allah dan marahnya Allah. Maka Nabi bersabda: "Fatafarroqofijazadihi. Kemudian keluarlah ruh itu dari jasadnya. Fayauntazimuha, kawayuntazaussaful. Maka dicabutlah ruhnya ini." Sebagaimana dicabutnya asafut, As yaitu besi yang memiliki cabang-cabang gigi gerigi tajam Yang terdapat di dalam asuf As al-bablul, kain wool yang basah Bisa kita bayangkan, ada besi yang bercabang bergigi gerigi Kemudian diletakkan di dalam kain wool yang basah Lalu dicabut segencang-gencangnya Maka kita bisa melihat apa yang terjadi. Fa'akhuduha, fa'idah kau dalamnya dalamnya da'unga fiyadihi torfata'inin. Ketika sudah diambil oleh malaikat maut, maka tidak dibiarkan oleh malaikat mereka tadi sekejap mata di tangannya. Hatta ya jaluhha fi tilkal masuh. Wajah rojuminya kantunri habisa wajilah wajilah ardi. Maka diambillah oleh malaikat-malaikat yang wajahnya hitam tadi Ruh ini dimasukkan ke dalam kantongan Yang terbuat dari Asyar As tadi, yaitu dari rambut ya Kemudian Keluarlah bau yang busuk Dari kantong tersebut Bau yang paling busuk yang terdapat di permukaan bumi Faiz adu nabiha Lalu dibawalah ke langit Falaya murru nabiha ala malak Minnal Malaikatillah kalumaha daruhol kabir dan tidaklah ada malaikat ketika melintas dan mencium baunya kemudian mereka kecuali mereka mengatakan ruh siapa ruh yang busuk ini fayakul nafulan bin fulan biakbahi asmaillatika nu yusamulahubihafid dunya menyebut dengan nama nama nama yang paling buruk yang mereka pakai dulu di dunia Hatta entah ia dihail sama dunia sampai berakhir dengan membawa ruh ini di langit dunia. Faiz taftihlahu, falayiftahlahu. Kemudian dimintakan di faistah, faistah tahulahu, falayiftahlahu. Dimintakan untuk dibukakan pintu langit baginya, namun tidak dibukakan oleh Allah. ثم قرأ Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم للنبي رسول الله صلى membaca firman Allah tidak akan pernah dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai al-jamal yaitu unta masuk pula ke dalam lubang jarum fayaqulallahu azza wa jalla aktubu kitabahu fi sijjin min al-ardh as-sufla fatutrah ruuhu tarhan thumudana Allah subhanahu wa ta'ala firman tulislah catatannya di tempat yang paling bawah di permukaan bumi Kemudian dilemparkan rohnya lalu Rasulullah membaca wa man yushrik billah fakanna ma kharra minas sama' fataghtazhu at-tayru barang siapa yang menyekutukan Allah ingat barang siapa yang menyekutukan Allah maka akan dia terlempar dari langit dan dihempas oleh burung lalu lalu dihempas oleh oleh angin Ya, diincar oleh burung dan diterima oleh angin ke tempat yang jauh. فتعاد درعه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان اي لا يقولان له من رفض فيقول ها ها لا ادري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا ادري فيناد مناد من السماء انتدبا فافرشوه من من النار وافتحوا له بابا الى النار min مِنْ حَرِّهَا وَسُمُمِهَا وَيَدِيْكُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفْ أَدْلَعُهُ Kemudian setelah dikembalikan roh orang yang jahat ini, roh orang kafir, roh orang yang tidak mau taat kepada Allah, roh orang munafik, roh orang yang durhaka kepada Allah meskipun dia beriman dan durhaka kepada Allah, berbuat pasian kepada Allah, Sebagaimana keterangan para ulama di antara Sayyid Muhammad bin eh, Salih bin Abdul Aziz Al-Sheikh. Dan beri yang lainnya. Kemudian. Didudukkan. Datang kepadanya. Kedua malaikat. Lalu bertanya kepada keduanya. Siapa Tuhanmu? Apa jawabannya? Ha Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. La Adri. Kemudian ditanya lagi oleh kedua malaikat mahadarrajul ladzi bu'ithu fikum siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kalian apa jawabannya ha la adri ha aku tidak tahu aku tidak tahu fayunadi munadhi minas sama lahu adaya memanggil dari langit telah berdusta dia hamparkan baginya neraka Bukakan baginya pintu neraka Lalu datanglah padanya Panas dan racun dari api neraka Lalu yadiku alai kubruk Menyempitlah kuburnya Hatta takhlef adlahun sehingga bertrai-trai tulang rusuknya. Wajatihi rujul kabiul wajahi. Datang kepadanya seorang laki-laki yang wajahnya penuh dengan keburukan, kabihausia penuh, bajunya juga begitu, dan baunya juga buruk, baunya busuk. Fayaqulu abshir biladi yasu yasuuk. Orang yang wajahnya buruk, baunya busuk Bajunya juga demikian Mengatakan Aku beri kabar gembira Dengan sesuatu yang menyakitimu Jadi kalau sesuatu yang menyakitkan Dikatakan sebagai kabar gembira Ini mimbabil mubalaghah Iaitu Menunjukkan Sungguh Sesuatu yang benar-benar pelecehan kepadanya. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Maka roh dan jasad si hamba yang kafir yang durhaka kepada Allah ini dia bertanya: "Ya Quluh man anta? Wajahul wajahul ladhi yajiu bil Siapa dirimu wajahmu penuh dengan keburukan?" Fayakulu, Aha amalukal habis Fayaqulu rob La suki misa'ah Maka Soal hamba yang durhaka ini Hamba yang kafir ini mengatakan hamba, Seorang yang datang dengan wajah yang buruk ini mengatakan Ana amalukal habis Aku adalah amalmu yang buruk Aku adalah amalmu yang jelek Amalmu yang jahat ketika kamu hidup dalam kehidupan dunia Maka hamba yang jahat ini Hamba yang nurasa dan kafir kepada Allah ini Mengatakan Ya Allah, Ya Rab Jangan Engkau segerakan hari kiamat Karena dia akan merasakan bahwa akan Diterima baginya hari kiamat Lebih parah dan lebih dahsyat Apa yang dihadapi dia Di alam kubur Hadis ini sahih Dikulakan oleh Abu Dawud dan An-Nasahi dan Imam Ahmad Abdi Alizi wa Abdul Razak wa Ibn Abi Syaiba wa Ibn A'im dan Al-Hakim dan Suhaikan Al-Shahalbani di dalam Suhaiful Jami' Ayol Ikhwah pendengar wajah dimanapun anda berada Sudahlah cukup bagi kita peringatan-peringatan yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri yang kita dengar dengan telinga kita sendiri Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil Dari orang-orang terdahulu yang sudah meninggalkan kita Bahwa kita akan menjadi sepertinya Kita akan menyusulnya Namun kita tidak mengerti Apakah kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir atau tidak Janganlah saudara mengatakan Bukankah itu pertanyaan yang sederhana Bukankah itu pertanyaan yang bisa kita hafal Bukankah itu pertanyaan yang mudah untuk kita ingat Ketahuilah Tidak akan mudah orang untuk menjawabnya Kecuali orang yang dikehendaki Allah Tidak akan mudah orang untuk bisa menjawabnya Kecuali orang yang diberikan oleh Allah Yaitu atas Al bid Sebagaimana Nabi SAW Ketika beliau Menguburkan salah seorang sahabat yang meninggal beliau mengatakan istawfiruliahikum was'alu lahut tasbid -an al an yus'al mintakan ampun untuk saudaramu ini kerana dia akan ditanya sebentar lagi dan mintakan dia atasbid yaitu bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil peringatan fakta biru Ya Allil Albab, ambillah ibrah ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Berapa banyak orang yang sudah meninggalkan diri kita? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hal ini? Beristirahat sejenak dari pekerjaan. Berhentilah sejenak dari memikirkan yang lain. Berhentilah sejenak dari kesibukan dunia. Ingat bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Ingat bahwa akhiratlah negeri kita yang akan kita tuju. Ingat apa yang katakan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka ghorib aw abir sabil Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang menyeberang jalan. Berhentilah sejenak untuk kita muhasabah bahwa ini bukan main-main, bahwa ini bukanlah sekedar retorika, bahwa ini bukanlah sekedar omongan belaka, namun ini adalah al-haq yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Al-jannatu haq wa'l-naru haq. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sallam Man shayda an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa anna Muhammadan abduhu wa Rasuluh Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh Wa kalimatuh al-kuhar ila marjan muruhuh min Wa aljannata haq Wa narah haq Adha khalahu Allah Aljannata ala makana min al-amal Dalibisa ayat al-khudri Dari Ubadah bin Samid Radha Allah ta'ala Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan sana Allah selain Allah yang berhak disembah. Ma'itsa tidak ada sekutu baginya. Bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya dan bersaksi bahwa Isa hamba Allah dan rasulnya. Kalimah Allah yang diciptakan oleh Allah kepada Maryam dan roh yang diberikan Allah kepadanya dan bersaksi bahwa al-jannah surga itu benar, neraka itu benar. Jangan kau ingkari adanya neraka. Jangan kita mencari adanya fitnah kubur, jangan kita mencari adanya siksa kubur dan nikmat kubur, semuanya adalah hak. Sehingga Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga kita bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Semoga Allah memudahkan bagi kita ketika sakaratul maut Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengirim malaikat-malaikat yang wajahnya penuh Dengan wajah yang Bersinar seperti matahari Di kepala mereka Di wajah mereka Yang membawa kain kafan Dari sorga yang penuh dengan wangian Dan semoga Allah Menjauhkan dari kita ketika Kita mau meninggalkan dunia ini Dari malaikat yang wajahnya hitam Membawa kain Yang terbuat dari rambut Sebagai bungkus dan roh yang jahat Dan roh yang buruk Yang menyebarkan semerbak bau yang sangat busuk Na'udzubillah min dalib Kemudian dalam kehidupan dunia akan kita lihat Dalam kehidupan Alam barzah Nanti insya Allah akan kita lihat Bagaimana Akibat orang yang berbuat zina Dalam barzah apa akibat orang yang melakukan adu domba Kencing tidak cebok Bagi orang yang suka berdusta Bagi orang yang meninggalkan salat Bagi orang yang meninggalkan Al-Quran Bagi orang yang makan harta riba Bagi orang yang memiliki sifat sombong ya Dan lain sebagainya Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya Dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Al-Ahumar Al-Fadil Hafidhullah wa Ta'ala Walidafaddal Umar Nah Ustaz jazakumullah khairan atas materi yang indah Yang terantum sampaikan di hari ini Ustaz Berupa tentang Pembahasan keadaan seputar Olam Barzah dan apa yang terjadi Begitu pula apa yang dialami Bagi mereka yang berada dalam alam Barzah Dan selanjutnya Kami akan buka sisi soal anda untuk untuk anda semua Para pendengar Radio Roja Akan tetapi sebelum kita buka sisi soal jawab. Kami akan jeda terlebih dahulu. Bagaimana Ustaz? Ya, tetap dalam. Nah, baik, para pendengar, kami akan jeda beberapa saat. Setelah itu, kami akan buka sisi soal jawab untuk Anda semua untuk bertanya seputar apa yang telah beliau bahas tentang pembahasan di sore hari ini dan Anda bisa bertanya melalui telepon di 8236543 ataupun melalui pesan singkat di 0819896543. Dan untuk, untuk sementara ini, kami akan jeda terlebih dahulu sebelum kami buka sisi saljab untuk Anda semuanya. Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, Penghancur keinginan Penghancur impian Ia adalah akhir fase pertama manusia Ia adalah kematian Kullu nafsin da'iqatul ma'lut Kullu nafsin da'iqatul ma'lut Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu, hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup, orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri menerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu. Roja Radio Dakwah Alusinawajama. للذاكرين والذاكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah telah kita simak satu kajian yang telah dipaparkan dan disampaikan oleh Al Ustaz Abu Azrahman Mahfud Umri Alsi, hafizallahu taala dari pembahasan kita seputar tentang tasqito nufus dan beliau telah membahas tentang keadaan seputar alam barzakh dan apa yang menimpa serta yang terjadi di dalamnya. Dan untuk Anda semua yang ingin membahas lebih dalam, Anda bisa bertanya kepada beliau di nomor telepon kami di 08218236543 atau di nomor pesan singkat kami di 0819896543 dan kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang beliau sampaikan di hari ini. Naam, Ustaz. Naam, Ustaz. Ya, amatur. Naam. Kita akan angkat dari pesan singkat terlebih dahulu pertanyaannya, Ustaz. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada gambaran atau tanda-tanda perilaku kita di dunia nanti dalam barzakh mendapat yang lebih baik? Apa saja yang harus kita lakukan Berapa amalan yang harus yang dapat kita lakukan agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan apakah ada tanda-tanda dan atau gambaran tentang perilaku kita di dunia, silakan Ustaz Iya. Adapun tanda-tanda, ya, maka kita melihat seseorang. Sebagaimana Nabi saw bersabda, Inna a'mal bil kawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhirnya. Karena kita juga mendengar bagaimana Nabi saw menyampaikan. Inna hadaqum layak malu biar mali ahli jannah. Tak mayakuna bayna huwa bayna ha illa birah. Faismi ku alaihil kitab. Ayah malu biar mali ahli benar pada kulluha. Ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli sorga sehingga dia dengan sorga tidak ada jarak kecuali satu langkah kemudian telah mendalui dia catatan amalnya kemudian di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam kehidupan neraka dan kita ketahui bahwa ada husnul khotimah ada suul khotimah semoga kita masuk di dalam husnul khotimah namun itu tanda seperti orang meninggal ketika dalam badan sholat Adapun dalam Kehidupan sebelum dia meninggal Ketika dia melakukan kebaikan Maka kita harus kesemuduhan bahwa dia Min ahli lukair Namun bukan berarti ketika Melihat di tanda-tanda Orang yang baik matinya Seperti seorang wanita yang mati Dalam keadaan melahirkan Seperti orang yang mati tenggelam Orang mati terbakar Orang mati karena runtuhan Itu semua diantara tanda-tanda kebaikan Orang yang mati dalam rangka menjelaskan nafkah untuk anak istrinya. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh alimah ma'albani dalam kitabnya Ahkamul Yanaiz. Maka tentunya tanda-tanda adalah tanda. Namun tidak bisa dipastikan bahwa dia adalah orang yang selamat dari fitnah kubur. Orang selamat dari istri kubur dan orang yang mendapat nikmat kubur. Tidak boleh kita mengatakan itu menjazm dia ahli surga atau neraka. Karena tanda... Seperti kita mengatakan awan tandanya hujan namun belum tentu hujan. Namun kebanyakan kalau sudah ada awan tebal, ya kemungkinan besar akan hujan. Namun tidak boleh dipastikan karena itu semua adalah di tangan Allah Subhanahu Wataala. Maka apa iat menjadi yang iat yang kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah, tidak ada jalan lain. Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauh larangan, berusaha untuk selalu bertobat momentum ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja karena kita tidak tahu kapan dan di mana ampunan Allah akan diturunkan kepada kita dan harapan kita adalah husnul khotimah di penghujung kehidupan kita ini yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita wallahu alam ya Allah Naam Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz dan selanjutnya kami akan angkat dari pertanyaan melalui telepon di Pamulang dengan umur Rara. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Selamat berkatul. Silakan. Ya, mau tanya ustadz kalau uh, orang yang sudah meninggal, kemudian ada doa dari anaknya, Anak yang soleh ya tentunya. Apakah itu bisa mengurangi uh, mungkin uh, siksaan di kubur? Kemudian kalau orang yang kebetulan dosa dan perbuatan amalnya itu sama imbang gitu ya itu gimana? apakah dia dapat nikmat kubur atau siksa kubur? karena yang tahu di Rajya Roja itu gitu, kalau pada sadisam nanti di akhirat kalau dia sama antara kebaikan dengan keburukan, maka dia akan tertahan sebentar, kemudian dia akan masuk surga. mohon dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz Uh, ada pun doa ya, yang dipanjatkan kepada orang tua bagi anak Itu termasuk perkara-perkara yang sampai kepadanya ya. Dan bisa meringankan nikmat uh, siksa kubur Atau bisa meningkatkan derajat bagi orang tuanya Bagaimana Nabi bersabda Iza mata benu Adam Inko to'a amaluhu illa min salasin Sedekotin jariyah Awalin menjinak Faubihi, awalatin soleh doa ullah. Apabila anak ada meninggal, maka terputuslah semua amal-amal perbuatannya dan akan kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah uh, amal jariyah, ya, kemudian yang kedua adalah uh, ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga adalah amal anak soleh yang mendoakan kedua kedua orang tuanya, maka itu sampai uh, dan bisa meringankan, insya Allah demikian. Oleh karena itu, engkau sebagai anak untuk selalu mendoakan kedua orang tuanya, bahkan juga uh, bisa apa namanya bermanfaat, bisa mengangkat derajat orang tuanya di di alam akhirat, di sorga, sebagaimana Nabi bersabda, Innalillah lahir fahum ad-darajatil abdil sawil fil jannah. Fayyoolu anna li hadhih, qaulah bisti'fari waladika laka halisna sahih. Allah akan mengangkat derajat hamba-hamba, Mengangkat derajat hamba-hamba. Seorang hamba yang soleh di sorga. Kemudian hamba ini mengatakan, apakah ini untuk saya? Dari mana ini? Apakah kata kata Allah? Ini adalah dari uh, doa pemohon ampun yang dimintakan oleh anakmu untukmu demikian Allah a'lam. Nam. Ya. Kalau mengenai tadi saat antara dosa dengan uh, dosa dengan kebaikan yang seimbang apakah dia akan dihisap terlebih dahulu atau bagaimana? Sir? Silakan. Iya, semua, semua akan mengalami hisap ya. Hmm. Dan Allah berfirman "Famaa ya ya'mal mitsqala dzarratin khairyirahu wa maa ya ya'mal mitsqala dzarratin syarrirahu." Barang siapa yang melakukan kebaikan Dia akan melihat balasannya Dan barang siapa yang melakukan keburukan Akan melihat balasannya Melihat perbuatan itu Adapun nanti ya Dia dimasukkan ke dalam neraka Seharusnya dia berhak masuk ke dalam neraka Namun bisa jadi tidak dimasukkan Karena ampunan yang diberikan Allah Atau karena uh, syafaat dari Nabi SAW Atau karena yang lainnya Sehingga yang memasukkan kita ter dalam surga ini, ya bukanlah amal-amal kita, namun amal sebagai sebab tilkal jannah tu lah diurus tunggu hak Itulah surga yang telah diberikan kepada kalian disebabkan yaitu uh, amal kalian apa yang telah kalian lakukan. Dan dalam hadis yang suah yang wanam bukhori nabi bersabda dan yunji ahadkum amaluru rohul bukhori tidak menyelamatkan kalian amal-amal kalian. Maka di sini kita berbakti kepada Allah, yaitu dengan memohon kekuatan kepada Allah sehingga kita tidak menyumbangkan diri, karena kita bisa beramal beribadah itu semata-mata merupakan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu Wataala. Kemudian di samping doa maka perlu kita ketahui sedekah yang diberikan oleh anak yang soleh kepada orang tuanya untuk orang tuanya itu juga sampai, sebagaimana yang terdapat dalam as-sahihein. RA, SAW, faqal, ya tuusi, ajr, anha, Dari Aisyah radhiyallahu anha, أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أفضلت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفعلها أجر إن تصدقت Dari Aisyah radhiyallahu ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dan dia tidak berwasiat." dan aku kira dia mau berbicara ya kalau dia mau berbicara dia akan bersedekah apakah bagi baginya pahala kalau aku bersedekah untuknya apa jawaban nabi kala naam akhurul bukhori wa muslim ya akhurul bukhori wa muslim maka kita bersedekah yang pahalanya ditujukan kepadanya termasuk juga haji ya karena ada dari Ibn Abbas رضي الله تعالى عنها ان امراتان من جوهينا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أمي نظرت ان امي نذرت ان تهجج فلم تهجج تماما فهل حج عنها او حج عنها رايت لو كان على امك دين اكنت قد قضيته عبد الله فالالله حق بالوفاء افاده البخاري دار Rasulullah Shallallahu Alaihi ada seorang dari Juhaina, seorang wanita dari Juhaina datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ibuku nazar untuk haji tapi belum haji sampai beliau meninggal. Bisakah aku menghajikannya? Kata Nabi, hajikan untuk dia. Bagaimana pendapatmu? Kalau ibu mempunyai utang, kamu bayar. Ya, maka bayarlah, ya, tunaikanlah ya, ya, kepada Allah dan Allah lebih berhak untuk ditunai, ditunaikan janjinya atau utangnya. Dan juga hadis yang lain, ya, bahwa boleh menghajikan orang lain, termasuk juga orang yang meninggal. Demikian, Allah wa'alaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, kembali kami akan angkat, Ustaz, pertanyaan dari telepon dengan Abu Sarif di Tanjung Priok. Halo. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Iya, saya tanyaannya apakah saya dianggap pria atau tidak ini begitu pertanyaannya, misalnya kan saya seorang tunanetra saya memberikan uh, sedekah atau infak kepada sal salah satu panti asuhan. Ya. saya telepon pada panti itu untuk sebenarnya se mohon anak-anak panti datang ke tempat saya saya memberikan sesuatu, apakah seperti itu saya dianggap pria atau tidak, Gitu. bagaimana caranya supaya tidak dianggap pria saya? terima ya. kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz pertanyaan yang sangat indah, sangat baik ya dan lah kita selalu memperhatikan bagaimana yang bisa merusak amal-amal perbuatan kita. Ini menunjukkan paham terhadap persoalan dan menunjukkan perhatian kepada persoalan yang memang membutuhkan perhatian penting. Maka uh, memang ria itu merupakan dosa besar, besar yang bisa menghanguskan amal perbuatan kita. Allah berfirman, Ana uh, al an syiriki man amila amalan. Wasir kafir, kalau dimalik terpuh wasir wasir kahu rawau aku zat yang tidak butuh sekutu beranggapan beramal dengan disekutukan selain diriku aku tinggalkan dia dan sekutunya. Maka apakah riyad yang demikian itu? Kalau memang ke, keadaan mendesak agar anak-anak belajar -anak tangkap adanya, ya tidak ada masalah bukan riyad. Karena kembali kepada kepada tujuannya. Ya, kalau memang tujuannya itu dalam hatinya niatnya supaya dilihat oleh orang maka in, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa sesungguhnya setiap amal harus dengan niat dan masing-masing orang dibalas dengan niatnya kalau orang niatnya ria, maka meskipun datang sendiri dia ya bisa itu ria ya maka lihat kepada tujuan hati dan apa yang mendorong agar anak-anak yatim itu datang sendiri kepada ke rumahnya kembali kepada niatan hati kita insyaallah Sila secara rohul tidak demikian, ya. Namun kembali kepada niatnya masing-masing dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan semangat untuk selalu menjaga hal-hal yang bisa merusak amal kita. Demikian, Ahmad. Nah, Baik Ustaz kembali kita akan angkat pertanyaan melalui Telepon dengan Abu Rizki di Tanggerang. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Selamat Silakan, Pak. Assalamualaikum, salam. Waalaikumsalam, Begini Bagi misalnya eh, saya pernah mendengar eh, tentang orang yang mati suri itu bagaimana, Bisa. Saya, Bisa. bagaimana? Bagaimana orang yang mati suri? Orang yang mati suri. Iya, iya, tidak salah. Silakan terus lanjutkan. Eh, terus yang keduanya juga jika seandainya satu makam itu dipindahkan gitu itu apa yang terjadi sama sama itu begitu tanya Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Afan, diulang apa Umar? Saya enggak jelas. Naam, Ustaz. Beliau bertanya tentang uh, apakah itu mati suri set mengenai tentang mati suri set, kemudian yang kedua bertanya tentang masalah seputar apabila makam dipindahkan Lalu bagaimana dengan ke dengan keadaan si mayit seperti taslakkan Ustaz. Yeah. Iya. Adapun mati suri, ya, maka memang belum mati, cuman kita saja menganggapnya mati suri, ya. Ya, kalau sudah meninggal, ruh terpisah dari jasad. Sementara ruh masih bersamanya, cuman dia tidak sadarkan diri, koma, ya. Dan orang mengatakan dengan istilah mati suri, ya. Maka tidak ada yang demikian itu, ya. Tidak ada malaikat salah mencabut ruh kemudian dan dan sebagainya, ya tidak apa namanya e, mustahil bagi Allah hal yang demikian itu karena Allah berfirman idza ajaluhum laiystaqhiruna saatan wallaystaqdimun apabila ajal sudah tiba maka tidak akan bisa maju dan tidak bisa mundur. Adapun yang kedua tentang orang yang dipindahkan ya, makam atau jasadnya dari kuburan. Bagaimana, bagaimana dengan dengan keadaan jenazah ini? Perhatikanlah, ya, bahwa alam barzah dengan alam syahad dengan alam dunia ini tentunya tidaklah sama sekali tidak ada kesamaan, ya, kehidupan di alam barzah dan di alam dunia ini. Sehingga apa yang kita lihat adalah alam dunia, sementara alam barzah tidaklah demikian. Ya, maka tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia ini. Apakah ketika tulang belulangnya dipindahkan, kemudian sisa kuburnya bagaimana? Nia. Ya, bahkan kalau kita panjangkan pertanyaan, kalau ada sisa kubur, bagaimana dengan orang yang tenggelam tidak tahu di mana jasadnya? Bagaimana dengan orang yang dimakan binatang buas yang sudah diteram dan menjadi totoran hewan? Dan bagaimana dengan orang-orang yang terbakar hangus dari debu? Ya maka tetap semuanya itu akan mengalami siksa kubur, ya. Karena apa? Karena siksa kubur, ya juga termasuk yang akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak dikubur, ya termasuk oleh Ferdinand Marcos karena memang dia kafir, tak dikubur jasadnya, ya termasuk yang dirasakan oleh. Uh, Firaun yang tubuhnya masih sampai sekarang menjadi uh, apa namanya pelajaran besar bagi kita. Ya. Nah ini akan menjadikan pelajaran besar bagi kita bahwa uh, meskipun orang tersebut tidak dikubur, meskipun orang tersebut dimakan mendatang buas, maka dia akan mengalami siksa siksa kubur ya akan mengalami siksa kubur ya. demikian Ahmad Nah Ustad Baik Ustaz kembali kita akan angkat melalui pertanya pertanyaan di pesan singkat Ustaz nah. satu pertanyaan yang mungkin juga ada dalam benak pikiran kaum muslimin yang masih awam ya. satu pertanyaan Ustaz apakah nanti di alam kubur Siksa kubur terjadi pada ruh saja Atau bersama dengan Dengan jasadnya, jasad Silahkan Ya itu memang ada istilah Perbedaan negara ulama ya. Namun yang rojih Adalah Disiksa ya, Jasad dan ruh Disiksa jasad dan ruh ya, Sebagaimana juga dijelas oleh Ibn Abina'id Di dalam syarah Al-Aqidah At-Tuhawiyah Bahawa yang, yang mengalami Siksa kubur Itu adalah jasad dan ruh ya. Dan kita tahu Bahawa Tadi uh, ruh dikembalikan kepada Kepada jasadnya ya. Coba kita lihat tadi hadis Fatu'adu ruhuhu Nafi jasadihi Dikembalikan ruhnya Kepada jasadnya ya. Maka yang akan merasakan iman kubur dasar kubur adalah ruh dan dan dasar. Namun perhatikan, bukankah itu sudah jadi tulang berulang? Itu alam musyahad, alam dunia yang kita lihat, alam barzah tentunya berbeda dengan itu. Ya, dan orang yang mengalami seperti itu, ya kalau kita memang melihat oh berarti itu tanaman berulang, berarti yang nggak dikubur nggak mendapat sisa kubur. Kita lihat bagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Ya, di mana Allah berfirman, dalam surat ghafir ayat 46 annar yu'radun 'alayha huduwun wa'ashiya wa yawmat taqumu sa'a adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzaa dihamparkan kepadanya pagi dan sore dan pada hari kiamat masukkan warga fir'aun itu kepada azab yang lebih pedih daripada sisa kubur tersebut padahal kita tahu ada Ya, Muminya Fir'aun Yang tenggelam di laut Ketika Allah waklam Apakah kisah itu benar Bahwa itu Fir'aun yang tenggelam di laut mengejar Musa Namun yang pasti sampai sekarang diakui Itu muminya Fir'aun Dan kita lihat juga manusia sekarang Di zaman ini Ada jasadnya Ferdinand Maracos, ya Orang yang kafir Tidak dikubur Maka itu pun juga akan mengalami Azad kubur Demikian Nah, Ustaz. Baik kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Uh, Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Apakah jika seorang yang Tidak memiliki anak atau anaknya Meninggal lebih dahulu Daripada orang tuanya Apakah dia akan mendapatkan Keringanan juga di alam kubur nanti. Lalu siapakah yang akan memberikan doa kepadanya? Apakah doa orang mukmin juga bisa mengurangi dan meringankan azab kubur? Ustaz, silakan, Ustaz. Iya. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa laisa lil insani illa ma ah. Tidaklah bagi seseorang kecuali yang telah dia usahakan. Maka Ibn Abi Naiz, beliau memberikan keterangan, ya. Yang dia usahakan itu termasuk anak. Ketika dia beristri mendapatkan istri yang solehah itu termasuk usahanya dia. Menikah dengan seorang laki-laki ya sebagai suami yang soleh itu usahanya dia. Ketika mereka meng mengirimkan doa itu juga sampai. Ketika bersedekah dituju untuknya juga sampai. Ketika berkawan dalam majelis-majelis ilmu, majelis taqlim, memiliki teman yang baik. Kemudian menghajikan untungnya ketika dia sudah meninggal, bersedekah, bersedekah untuknya ketika sudah meninggal itu semua sampai. Dan tadi sudah disampaikan bisa sampaikan hadis Nabi ketika Nabi sudah menguburkan para seorang sahabat yang meninggal, lalu beliau mengatakan Istaufiru lakum wa as'alullahu at-tasbih, فانه الان يسأل, mohonkan ampun untuk saudaramu ini, mohonkan at-tasbih bisa menjapro pertanyaan mungkar dan nakir karena dia sebentar lagi akan akan ditanya. Kemudian apa namanya firman Allah Rabbana fir lana wa li iman wa la tajal fi ya Allah ampullah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, yang terus sudah meninggal dunia kami maka dengan dalil ini maka sampai demikian ama Nah Ustaz jazakumullah khairan atas jawaban dari antum Ustaz dan ini kita akan angkat Ustaz pertanyaan terakhir Masat. Nah, kita akan angkat dari pesan singkat Ustad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau dilihat dari orang-orang yang menyaksikan kematian seseorang, bagaimanakah tanda-tanda orang yang meninggal khusnul khotimah? Ya. Izahul khairan dari Ummu Hadsna di Jatihasi, silakan Ustad. Ya, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya Kemudian sudah tidak sadar sampai meninggal Itu tanda kebaikan Karena Nabi bersabda Maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah Dakhul al-jannah Barang siapa di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah Maka itu masuk surga Kemudian tanda lain adalah Meninggal pada hari Jumat ya, Tanda lain adalah Berkeringat di dahinya Tanda lain adalah Misi mati dalam kebakaran Mati tenggelam, mati karena runtuhan, mati seorang wanita karena melahirkan. Nah itu semua tanda-tanda kebaikan. Tanda itu tanda, bukan berarti menjadi ahli surga Jangan sampai kita memastikan seseorang bahwa ia ahli surga atau dia ahli neraka. Itu tidak dibolehkan. Demikianlah Umat. Terkali nah, sampai di sini. Mm -hmm. ya, Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bi'syawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh